بسم الله الرحمن الرحیم باب یو یذکر شارح دی باب کی دامت سره ذکر کئ کی کیناری نوې اغاد خپل او خطونا کون سی جوړی کی دا جوړ اوله شي کله شي جوړ اوله د اسلام سلاکی حدیث ذکر کړل دی د امه حنی رضی الله تعالی صلی اللہ علیہ وسلم طالب ابن طالب رضی اللہ عنہ خوروا او راغه نبی در اسلام مکیتا خدای نبی در اسلام سلور کو صحیح تانیا قایس دینه خسکئی کون سولره قدایره متوي زفایره او زوائی ورته هویا د دې مقصد داري چې نبی عليه الصلاه والسلام کریم کي تر دوه سر چون داري نه راځي کوم څه جوړي کړوي مراد دې کول سونه هغه کوم سي دي چې زنا نو د اس بخته پشان د دې په دې کې داون سم شبهه ترني کومه مشابهت معنی په خپل نبی عليه الصلاه والسلام منع کړی ده داوې په اغه ترتیب نوې په کم ترتیب چې د nana جوړې او د ابي عبد الله ماجه کې حديث ته دغه اشاره کې چې عبد الغني رحمه الله فرمایي چې دا, دا نبی له سراتو السلام د سفر واقع ممکن د چې نبی له سراتو السلام او تاریخ پهلو یوختونه کورسي جوړې کړې وي د حفاظت ته پارن چه سپرده وجی ننگرد و غبار لازی انسان و اختخرا دیگی نوزکی دایسی چل کرده ہو یو میحانی رضی نه تعالیٰ ترانحا چوئی راغلیو نبیر اسلام مکیتا دی کې کی بازی کتابونی دکلی چلی حجرت نفس تنبیر اسلام سلور زلام ته تک ثابت تے یو پوامرت القضا کی او دویما ا پرهیمه ککه او دریم جہرانی نه ذکر نه ویله سلام را غلېو او تلورم په حجهتول وداکه یومهانی رز الله تعالی عجزه پره وی زم ما کوړت نه ګیره را غلېو کال د پته مکه او د ساخ مزګړه یادي څې دلتي وی دا پرې وځوی د مییر دهچوا د د بیرسم دته دروا د بوتریب س دروا دی د پته هما کې به کا نه وړی او د محاجراتو نه نهوه پرې مناسې سر دا د خبریت ته باب په حلق راس ماوند په بیان د خرولو د سر کې چې مسنون ترې کوو مسنون ترې پی سر اسې خپل خود له سره خرول هم جاي نه روا ملي ټول سر انسانو خاله د دې زلګي د حدیث ذکر کړی د عبد الله بن جعفر چې عليه السلام او آل جعفر تدري او جاپر جعفر نه وود له دې دا غازوی متکیشی شي دا مچو ما شمان وو د دیورځ او تیری په تاسو ټیک دا جړا او غیره کولې شم سما تان به رسول الله علي خاتراغلو ام هل ال جا پرس راسن ايا دغه چراغ له وجود ته رحم یا رحم علي السلام یتن فقاله وی لا تبقوا لا خي بعد العمر مجالې زمو پر رب باندې نه نپسو جړا بسات مشدې ورنه نه خوا جړا غم مشته ثم قال بيويني بيليترم ادعي لي بني اخي را غړې زمانه پارا زماوري رنا فجيا بينا نمغرا و د شو کانن افرخ وې کې مونږه دا چرګونی دي تي دا تصویر چرګړو د څور کله نباځي وي پور وکوالی کې کوم واړو دغه دي روایت کراجي دي او غیره کې شو لیکن دا خبره سیدنا مالمی دا وجودات عبد الرحمن جعفر روایت کوي اذن به الرسول اسلام د اوقات په ټیم کې دا دمر واړو کې نو ما شوم نو ادا دا غو مشر نور دنه شرانو بلکه دا تشبيه دی دا په زور کې دا پرنګولو کې دا ګټه دا د جستر شریف هم دسیو او دا تشبيه په دې کې چې دا یو خترى چې ډېر نه پم ولاړلکه څنګه چې چرګړو باندې دی ګټوډوډو ولاړی مور دې کوه سمکو او سوک نو چې دېو سنبالخته کړي نو فرمایل نیوله دا هم راوړې ده مال خرون کې نبرغلی نوته وکمگو په حالتونو سن او سن او خرول سن او خرول ثابت شو نغر جي عام هو د یو خطوب ریخو دلنی د اکثر صاحب کرام او خلاپو سلاسو وحلق هم جايزه خاصکر جي داس احوال ريش من <مثلا> الناس <مثلا> احوال رهلی و احوال سا نویخ توحیی فازت و زی سفایی پا کاری یا دیم بخبلا که ولین انشوا و موری پا غم کی وان درسی دیگه دام بیچه ماشومان لی اگه بد نذر اخدی نصرت وخر وچی نذر بدن محبوز شید یک کشران لیو دو اختود واجی او تا سو غلط نذر کی نویخ توحیی رو خروا چی اگه بترتی سو کا وترپته ونه کیږي د ګديد عمر دین په دې زمانہ کې هم د اهلی مداري چې کشرانو دا افتخار یې دې کوم دغه فوائد شيامتور سره ګلځل دین کار کیناو کی الله پاک په له نورانيت چولې نظر کیږي هم او داسې بدنيتیا په خلقو کې راځي او بنیر تر تک تل کی ماحول خرابي زه کدا سرونه خالي او اوس په کې مې زیته خبره مراله چې سرونه غړ پر خاودل د نو شعار ګرځیدلې دا هی پوه ځوان انسان ته zarar او تکلیف امري سي نو کله کله یو څه نفس جهيز لیکن د مجبورې د وجه نه هغه لازم کې شي و زمانه کې دا مجبورې دي لهدا په دې خطر نه دي په کار اګه کمزې درا غلې وداده کمزې نه دي وای وای وای لورو کې تامي له جوازو ته وي قال احمد محمد امسل <سؤال> اندیوالا پریخودشی اکنشی پریخودشی نیگی ده حدیث ده بلائی بنی مر رضی اللہ نوما زکر کرده چی من قرل رسول اللہ السلام عنیل قضای ده قضای قضایسل که بریفیضا کی چی کل ده وریزوی او ده اسی توپری توپری شویی یوزی که ملبل زکی ده ده سرسای سای انسان وخری او سپریری نو تدینم دا وخت کې شی جوړ شي لکه دا وریه چې په څه دي کې یینو هغه دا وختومې د استادې کې نه نو هغه خړواله اسمانه ان دې سره مې شی جوړ شي نو قضا تاریخو کو ایحلق اراص السبی شو خړواله شی سردماشم او پریږده شی با دي وخت ته عیدت کې عل السویہ بتول سب میری دے سبی او کی سبھی ذکر راغلو نہ مشرا نہ مدد حکم دے وای سبھی سران سر بے خرولو. سبی جوش. دا خبرہ ہا کی بعد خلق وداسی کول فیشن پتری کی طرح تماشہ وانو جی نے تربخرولو خزینے میں پری خودلو دا سبھی ذکر پدی ہو جو پی گئی تاسو چادروں کو پنکو نیند آنے والے چیز پنکو پنکو بای صاحب ول ټول پری دی دني خره ولا دني دا کول اواز د اخره دقیقه کواليتي جوړه کړه و زمانه مونږه دي چې جواله વાળو د ټل کودا ګړډي او د دې تین کې به اگر در دا و زهونه ودا وړي به دا نه کټکه و ناوي چې کټکل نه د لاندې نه وي سپورتره د اخره ول او دا بار به اته دا سپریخه دا باندې څه کول په پخوانی ځمانه کې چې چل اثر خراب کو ديوله پرته کو دي شي دا دغهoverline داس کو لایدا ووز ته وي او جګر ټي کې داخل کینو دا بیا دغې دا د انګلیزی دوم چی کیږي شي ماغ <مارس> کی بدایسی ہوئی غل، غل، اوز جی گمرینو نمو اللہی دا پارا بندرکی، مگر، لیر، دا نمو نمو اللہی دا کرکی، پکٹنگ پٹنگ بانے کارنکی، او، او، او، او، د بارہ کی چکمرخصت تر اغلی ذکریږي انصر ځه وي نماز څنډیو امام اور ماتوی دا اجزہ ځه نه کټ کوم دې درا او نبی علیہ السلام چې او دا بېنیو د دې مقصد چې کوم سنی باغ سيدانه صحیح اسندری دانه چې انصر زل او تر نو مور چوا انصر ټول سره پریښو دې ویختو دلته د دې مقصد د دې نور ترې ولا خرواله ولا د دې ولا پری دا نبی رسام کې کو دي لګولي او راخ کو بینه ده نه کټون د وژن لټو سر په او کبل پردغه چې نبی له صاحبې سره حدیث مقابله نشي کول وای حاجی بن حسن او موږ د اشرف پانه دی مالک او اوس ورور کې ماته پرتی سینريات خپلته زماته خور او مغیرا هغه ماتوي چې تپا وخت کې ماشوم وي ستاد دوا چونټي وي فرمان د دې قسطان چونټلته لا دې راو کو بسر تابانی دعا د برکت در و لاوي وی وخر ويدا ای وی کټ کيدي دوانو لره یعنی له کو هاګ او قسوهما نو قص اهلک دونه شو برابر دیابکه ف ان ها ذا زئل یهوریق ننداتريقه د یهودی دا د دې حدیث ترجمه ته باب سمناسبت شته کاش چې دا حدیث مو ثني پر باب کې ذکر کړی سم سره واخلو او دغه بابه د دې حدیث نه روسته ذکر کړو او پر سیدی حدیث کې ذکر کړای نبیه وا مناسبت نمخ کې باب سره راړلو پیا باب په اخز شاری باندې په بیان رسلو د بریده لازم باندې کې جتا غټ غټ بریط پری اغه تا په بل کې دی استه په وګو کې لګي اغه تا په فرہ کې دی باندې بازي خلک مزيب پتابي اغه چرته دې برداشت کو دي نه ځان ساتل پکا لاجو دې کې کوم حدیث مسترف ذکر کړي لري دا په وختونو کې تاتهویللی شوی دی او په زی مهم تحان کې ممر وسلی شوی او تاسو و ک بیا د آببد کې بیتلی کلی شويدي شوي یه او د دا په همبر عمر کړی و پهکټ کوو د برې د سر را په غړ کوو د ګیرې سره کې او برې خره و یه انه دې مالي کوي څوخ منقره کړل زموږه پار نه بي السلام فخر اوله دانه کیه پکټ کوله دونکو کیه پکټ کوله د بریچ کیه پوښتوره تر اوختوره وترهونه کی سلوي خوردي یو ده ینه دې مقصد ده چې د سلوي خورزنه دې اړول دا کارځه مقصد دا چې خا مخ دې دې سره او اخر حق دې طول سره تلل خورې سلوي په غلط کار یو اما دا چيلي نه کم سمرو وخت ټول په کار نو دي بارے کې کتابونو کې دا لیکلي چې دا زحاظ متائن وقت تغیر نشته خو که چرته پرونه پځمکه یوزل کړي او دا غدا برې ته نو کنه دځي عمري جمعه یوزل کړي یا په انځل سره د کې دا به تر له زیاته مودې چې کومه اصلي خبره دي نه باندې زیاته داینه چې خو زیات کول د مذدیب غنکار کیږي په دې انسان هي ادم بریده بګړ کی او رانی بیا دې کې د یو خبره د اصل کی دا مزاجونو پرته باقي خلکو دا نو کو نزر زر ورټي دا باز بریده زر ورټي پدچا چې کوم زرد زرد نه غټي نو پردا مونږه پر سره دې پردا سي وخلئش کم وخه هم کوڅو یو کس د دې شي زرد غټي کیږي زميته اگر اسی ور شو پړشه وي د مې دای چې کوم ده نو د درې ورځې پر کټه ایوکز داز یتي دا غ بریټ کټ کیږي هغه چرته شګر دې پځرا شي یاو پته باندې دیو کی دیو زرد چقبل له مزاجونو تاسو بری په وشو لکه قال ابو داود روي جابر بن سليمان رضي الله عنه عمران بن اسلم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال توقت لنا قال هذا من الذين قال هذا قال تره پونه د بریته مگر په حج او په امره کی سی جمع د تبلیره دنتی دا جمع په معنی د تسنید سی بال له مراد تر په شواری ته تر پونه چیریو تر په بل تر په د دې باره کې مسله صدا سبالین چیری د بریته تر په او بر تر تره ګریه که کدا بریته کته اوس چې تیارو غوړي تا باندې ته زور د جیدګری سره کده برېته نه بمونګه دا زور ده چې کدا دا برېته یې چې شنو کټکولایږي کی او کدا ګری شنو به کټکول نه جای زور یې خبرې دا دا زور نه د باره کې باز وای دا په حکم د شواري وکړي باز وای دا په حکم د کې یا بیر زله تر ہوں چې د دې د دینه دا خبره معلوم شو عام احوال کې باوجود اشواري بضا تر پرخابل او په حج او مرکه کې باوجود کټ کول امام غزالي ته دې بارک د دې کلی یو لولون کی ولا با س بہتر کی سبالته یعنی الله مخلقه الله تعالی اوهما تر پساری څوک د بریتره تر پهن په پیری په کومه ترڅ کې الله په یاد کړلی په دې کې څه ګناه نشته د عبد الله ابن عمر زو عمر روایت کړه غلی امام بخاري نقل کړې نه چې هغه په دې دوه رکټ کول چې شونه بخارشه دا سپورشل کانو په دې باندې برید به دوه کول چې تبو شو شونه او دلاسي کې باځي ته لا کوم د بريد ترپه نو دي باځي چې نه ده ګيره بچ نه ده درې ترپه دا او دغه خبره زاته ګوره داهه سه په ګيره کې داخل لاله ځین خلک دا کټکې نه دی جاي غلط کې او تر دې پیټي په سکیری دي غلطه کې قانون مطلب د وډه کې وخه مخه عبد الله <سؤال> بن عمر روایت کو خدا رحمت چاغه دا برید صفاقول او ني ګنده دا پلا برباركي مې مالک نه خلکړې دې دې اطلمنا ان عمر كان اذا غضب قتل الشارب چ عمر بکله وسو شنو برید بي تاو کړ نو برید خو نه تاوي در طرف نه بي تاوه دا سواله ته ملي ده جنا باض احناب ونکلکلدی لا باس بيب قاي شواري پر حرب تر هابن الادو چا د جنگ په حالت کې دا بریټ پرې ته طرفونه کړه چې دشمن پیارې چا خپل بده تی پیارې نو خېر نه دغه نشته اځاخر اول جیندې کې به جانه سوبني لري وای ماین دې ا بیا سوبني لري دشمنی ارہی چھ مشرکتے بیدتی رے چھا قرلے بلچہ دارے یهودی رے نمبریت وقت بس واسکا کھا کھا کھا کھا کھا نیت کا وقت فتح الباری ترس ہوگو لسم جل تین سو سن تالی صفحہ کی وقت او تنورم تفصیل میلوشی میری ببارک <سید> بابن پینت پیشے پنو اختویستل دک سرنا یا دکیرنا دی سوکم دے نبی علیہ السلام پرمائل نیتا سمو پاس اس پنو سننے یو مسلمان چې پن کی و لره در پر اسلام کی اللہ کانت لہو نورا یوم القیام مگر دل برنائی پورز قیامت کی او دیعیب حدیق گیلہ کتب اللہ او لہو بیا حسناتا و حد تانو بیا خطوئی اہ یلاو دغره پدینه کې لیکو ګناوه تلر کیه همدغه وجدان د اسلام په حالت کې انسان تک کم ژوند راځي د هر خجل نهګه کوبر په حالت کې چې کم ژوند تیري د اړېره مات ژوند ها باب تلخذاب دغه مقدمه چې ویستره کم سپین شوې په سر کې په ګیره کې پاغیمانی رنګ لگا رنگ لګولو سمسله د باندې کې مختصر اندز کې دمر ژوند کې او نور بیا کتابونه ګوري چې نوې سیوي خزاب مستحب د زموږ پنځبانی د سړي د پارا د پارا کا احمر وی کا اسپر وی وخير ذاب سواد حرام او تور رنگ لګول حرام د چوي دي امامي 29 بوله علامه شميتي بو دي دغه مذهب د احناف هم دي چې مستحب دي سريله پانا دا وي تورن کول او د ګي رنګ کول اگر چې د جننه لپاره به او دا مذهب د امام احمد هم دي علمت دایو خبر ازنگی کینووی چه داخی اضاب د دا سپین و اختو مستحب دی او کنا سپین و اختو مستحب دی اختلاف پاکشت دی بازی وی چه و اخت سپین پر اختو دل اختلاف دی دا, دا حدیث توجنات چه ما من مسلمنی شیوشیو تنپیل اسلام او بازی وی چه نا داخی اضاب کول مستحب دی تکه نبی علیہ السلام فرمایل چې په حالې پوه ته دی خراب پوه په سل قول باندې کې دا ده چې انسان د پاره داسپینو اختیار په مخه باندې خښ کار او دغه به کې نه به یې نو رکیږي دا د پاره داسپینو اختیار او چرتہ ده داسپینو اختیار ده به یې دورخ کار کیږي اور دے پارے دا ذکر دا یہ ول مستحب دے مگر کریو الاقی خلسی چاو بنکل بن وختبری دیو و خداف نہ لگے بیٹیزن ساتن زگ پکار دی صدا احد الامرین ندی یاد دے کہ شہرت را دی اپنانک اس طرح گرے پریشر نور چہو او یا پدی کہ ددی بس استیزا و کی پکوبر کې څه تووله څه بوبره نو نهایت مستحب امر د وینی ودی طریقه کوي راځه کوي د وینی ودی طریقه کوي زمانه کې دا خلک پروي متهلو کې هغه سنتوي موږ نکو چې بصره باندې ملکیش یو صورت خوشته بدت نشته د نړۍ خلک پکوبر کې چې خلک غلطی خبری وږي قما قل نبي عقل ښه شهره لوکانه پر جا دغه دیمه مساله ده ته زه پوښښ وکړم بها د تورنګ چی کم ده باجوي حرام دي باجوي مکروه دي اکثر مشايخ هم د مسلک ته دغه احناف هم دي علما ته باج احناف تفصیل کړل دي نو دا تفصیل دې هوځنه کوي بوخاري و غیره کې متا سلسلي جهسن حسین رجلان اوما چون وګړه تور کړی بلکه عمره زمو مبارک راضی چې آغا دغه خالص سورنګ لګولې او بکر زمو مبارک راضی چې ختم لګولې ختم په تفصيل کې باز وي چې دا یو بوټي چې دا کړو دغه رنگ او باز وي چې نا اسی تورवाडी تمه دوینه بازي خلعت کتم لګول <سؤال> نوماندار کیږي څوک تور والی تماره ور او بکر صدیق نو صاحب دي نو عثمان نو تعالی له اجماع دي کی داس خبره شو چې په حالت د جنگ کی تور رنگ لګول بالکل دایزي دغه هاغه د حالته پرې محمود او عام احوالو کی توکم نه نو ما هو الکی کہ اسرے داس کی دا چاغ پر خیز دزان متزین کئ مزنه ویدہ مکروہ دی قبازی وئته نه لا با سبیح د قبلی نبی وخا خبر دای د قام حالات کې تورن نه انسان ذات اوسه ہا که سی چې سب سروالې په پیدا کړی نه بیا خالص تورن چون کې حدیث د مسلم کې راغلی نه منر شود ان اوئ یې او دې سخت په توکړی او پا دائی کی پا کم چې بانی چی کلام کرلی نی قطر شیخ سی اونا خطا شوی ری غا غراوی نی ری چی کم پیار کلام کرلی علمت رو سبب روایت ری دن آو وقی چی اونا کلام شدی ریحاز زان ساتل تی خیری خا جنگ پڑتی امکی کسوک لگی لگو لیشی او نورا محالات کی زان ساتل خدی قال اِنَّ الْيَهُودَ وَالنَصَوَىٰلَ اسْبِغُونِ یهود نسوار رنگ نر ابو قحافه دادا ابو بکر صدیق زہو پلارم دے ندانو حاضر کی عثمان او ابو قحافه کونیته لک او بکر نو عبد الله او بکر باندې کونیت مشهور شو راوته شو ابو قحافه پردપતિ مکیو سردغه گیر دا کڅوغمتي پشان د سپله نه یو پلنئیو ګټے نه الک پانے کنه دنو ګل پنه نو می وتی ونز بنلا تک سپینوار بای از کسو غامتی بایازن فقال رسول <سؤال> صلی اللہ مغیروح آزا بیشه این نابدل که بیشه وجتنی مستواحات خودتور رنگزان و ساته یا سر ا هغه چې بدل چې ف د پینواې او کتم بټ کتم باه کې ما کټته او ت شو چې دا یو تور تورن کې بعضې و نه سروالی تمای درم دا بوري مستوي د ټکي مستنيبو مختصره نقل کړې رستياتي کې مدا حدودي کې مدا لک تفصیلي راشي دا بوري مستوي د خپل بلار سره تر دې ویلي ترام څنګه تا نو د نبی ستراتو السلام چې کم موهارو کنه د الله کی تصویر وګومې کې وګواخو نو بلار د اویت دا وحمات او خایه رسول الله ص وی په ما بلاروي چې دې زیادو په وسهنه پر اخلاص نشه زمانې خپل بالاتر درجات مشابهاتو نبی له زم ما بلارته چې تاسو وینئ زم ما بلارته وی او زمې زموږ رشتیا د نبی دې وخت دا یو غره دی د خپل کار ته او بلنه دیوځنه کید ما پر کا سم مو خړود چقاسم ده یاده دا ویلا چلا تجنی علیه ولا جنیا له ولا تزرو واذرو تیمذرا ته په دجنه یادت نه شکولره پتہ نشه مرکه ته جوړ مو کی نو باقي دین نیولکی او کدیو کی نو تبکی نه نیولای جوری کی ولات تزرو واذرو تیمذرا قانوني د دې چې غلطي ويو کړګړې وبدتي وره کې بيکې نور الله پاک شاه کې او په دې زور باندې دا باندې دا وجه په دا مخته دی چې نبی دې دراتو سلام چې وو زو وفرا خوند اثر د نكريجو عليه بده او پرې بيزم دو درې شلې دو چادر یو تا لاندې بدن ته پروبل دبر پر بدن ته پر لاندې لنګو پر ساتل او تبيب الله دې تازي عمر ګري ته کولې شي نه وکولې شي طبيب دې اغزه دې لري په دې کله صلاح ها د انسانانو په اړه هغې نظرونه او د دې لپاره چې نه کله ته دې په ذکر سره ها د نړیستو دروایت دغه ته په اوسه په باز په عبارت د خزاب باندې میره سلام کې چې نبی رحمت صلی الله علیه وسلام چې ناګیره کې خزاب او غن لګول او کنه ناوی چې نه ولګول لیکن خزاب لګول او بکره ومره د روایت دیروایت کې دار چې نبی رحمت خزاب باندې لګول او وروستوایت کې راځي چې نبی رحمت صلی الله علیه عمداګه انس روایت کې کانه یلبس نه 69 او 70 بیل ورس د پوقه کریم په مې په لزارې نبی دې قال وس نهاله 70 او 75 بیل ورس او ظفره کریم په مې په لزارو اګه دا معلوم چې نبی رسول الله خزام له ګول دی تاسو سوچ ولکه چې نبی رسول الله سره ګول دی او د دې ته ارزونه 83 مصطفیه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خزاب لګو یعنی په بازي خوښ توبان دی نیو لګول یې په ټول د دې تر چی سره جمع و شي یاد دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خزاب لګول یې وو په ګیرې نیو لګول یې په سره په بلاکه سوک په سره لګول په ګیرې نیو لګول یا د دې تطبیق ممتاز کولای شي او جنبيه عليه السلام <سؤال> په اکثر اوقات کې خزاب نه لګاول کل کل کرول پرواه کل بمار چا دي څنګه حالت کړې د روایت کې لروي ته کړي د دې طریقې د تطبیق راه دي چې خلک خدا کړي د دې سره چې نبی او ستر او پجام او نیول لګول یې په لاسونو پخ په خدای دې شربت دا دې تدביר نه او دايره خبر او دا مختو خبرته هم باو کې شې دا جدي خبره حضرت ابراهيم او حضرت ابيجاع الله حضرت رنگ لګول دېبارك دا حديث بيان کوي چې نبي عليه السلام عال اوست سیبتی ساده چې پایو اختمیخ نید. او گیر بیزیر و او پاورس بانی فضافران. او دا تصبیر نه چې او زافران زا نمان را غلّه. او دا جامو را غلّه گره ایجاره در ایجار دا او دا او گیرن رن کول داو چنده پیزر که نیمار و امدازی کول خان. تیرسو پرنبیی الیسی راتو سلام بانی JULIEW سیجر تاخیز رنگ Radiya Lo privateSLAM رب از حیث میٹی رو ہماراً تیرسو نبر تیرسو امای ولکتنا اپ 1952 نبود تحاری نمیتی رو از حیث از از حیث میکیکیکیکی ریزam نمبر تیرسو اماییه تانچ Miller gezقلت عجمال دارات في امام رو از حیث یا شاعر رانگ فران Luis عجائل خوفی مسار پر فراناء ګی رګی دې په توګه ستوړ نور نه دا ما دا سوال یو ته حالته الله ان موږ ته ویږی د جگتی نه تو رنگ مبارک دا حدیث ذکر کوو عبد الرحیم عباس حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرمانی یکو قوم یخدبون فی اخر الزمانا وی به یقوم کغبه رنگونه لګی په خیره زمانہ کې دې سوادی په تورنګ کها واشل <سؤال> له ماي پرشاند ججرو د کونتر لا يريحون راي حتل جننه يو ونڅکي بويده جنتا مقصد درې چې دخول و ولي بده ته جنت کې نه سيکي ذکر در لازم مراتب منظوم شو او یاد دي چې جنتلار جنت خو بويده پرېونه لګی دې نعمت ته محروم او در امدائی چه پا قیامت کې او خاص خوش چې بای چه اغبا ایباد سالیگین و تمیل اویگی دیو با داغین محرومی با میدان دا قیامت او د محشر که دا حدیث اغره چالامای ابن جونیسی پا موضوعات او کنی کر کلائی دا دیگر کلائی چه او راوید عبدالکریمی جذری او پاقیمانی شدید کلام دیو جنہ دی حدیث نیسی لانکو مشکل لے خو بار نور وایته نو کې منظر غلطه تورنه مې تشبيه جوړ کړل د ججورو سره مدا په تور وایلي کوم تور دا ججوري دي چې تور غند ديګه تشبيه ورکړې ها باب پر انت پای علاج باب دې په بیان په دې حاصلولو پدندانې پیل سلام اج راخونو د حقیقتوي دا وبان چې د نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر کې کانه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی دې سلام صاحب سفر کولو نو نوب اخر ملاقات نبی علیہ السلام د انسان سره د حال کولن فاطمه اميار اخر چې ویچې سره ملاقات وکړ په حال کې سو فاطمه رزه او اول هغه د ذکر دوه په باندې شکل ورایي نو فاطمه بوا راغېدی او غزانا له مو چې د نبی علیہ السلام وقد علقت مصحف او تاقیذ راوې ځان کلوایو فاطمه یو ټ او قال ستر نه ویچ انا بابی اپا خوالدروازی و حلتی لحسن و لسن قول بایدی او گانے ورکلی و حسن و حسن تا دو بانگلو من بدت اندس پی نزرون نراغی نبیلی سلام و داخل نشو پا زونت دیگو مانو کی انما منعو اید خولا ما رآ اگر چه منا کلی نبیلی سلام داخل دنو اگر چیدلی دلی نو پاہتا کرتی ستر پرده وشلوالا وقطع القلب بين ما تكلل <تصفيق> اغه وګانانی تبی یی ندما شومان وقتاتو بينهما او ټوکړی کله دغه درې په درمیان کې دادوانو لال رسول الله صلی الله علیه وسلم دوي دوانو جړل رواجه تل دغه ذرا نبی علیہ السلام به هاذه الاله کې خلق کوټوی سی احل بیت نشاره او اکل احل بیت تفو مدینه کی او انہا اولائی احل بیتی اگندا زمان احل بیتی اکرہو اینیا کلو تو ایی باتیم پی حیاتیم ات دنیا زبان گرنم چیدی اقبل تو بات او نعمتن پا دنیوی جن کیو ریا سوبان اشتر لی فاتم قلادتا لپاتی میردن پا دفار واخل امیر من ناسم دپلو نو سواره او دو بنگڑی من نانجدن دانی پیلن آج چکم ده دی مشور مانه همه غاخون ده حاتیری چون کی حاتی ده ده اکثر و پنیزمان پاک ده نزید غاخونو استعمال جایز شو خریم ام شاپیسی پنیز ده نجست حدیث ناو جواب ورکیو چه ده آج نمراد ده مشهوره مانه ندا بلکه ده نمراد ده زبر زبر ده شمشته اردو او بحری حواناتی دن آغا پاک تی یا زغی پا استعمال کسا قباحت نشتا امام بوانه پاپنیز بانده ده پاک تی ده پا مانه مشهوره مانه محبوله علمت مارک سی وی شیحاتی کا چرت حلال <سؤال> شو دا کی پاک تھی دا غارڈو کی پاک تھی دا غارڈو کی پاک تھی پیل ماکول اللہم دے خوڑائی شدت انگیز ماکول اللہم نرے لیکن آخو نے پاک تھی احتمال والیش دا زمانگ دا مذہب سرا تکراو نکہ اگر دیمانشاپی دا مذہب سے تکراو کیا ناؤزہ کا غیری مشہور مانا نہیں چھے زبلورتا ہوئی غارڈو کی دا شمشتائی د خاص غلو ته ویل